Om du inte själv dina pensioner och försäkringar eller placeringar vill kolla, kontakta då vågen försäkringsbyrå för att dina funderingar med oss bolla. Vi kan det mesta men inte trolla. Vågen för vågen. We here to win a championship. I mean, I'm not no no issue saying that. Well, that's why we're we doing this. It's to win. I mean, I I don't think anybody that's involved at in this level has any other intention, so let's not be afraid to say that. Många de killarna som är här många av dem som har återvänt, återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplag i Rögle var tillbaka efter coronautbrottet och man var tillbaka med besked och tvålade dit. HV71 med 4-0. Klara papper i omstarten för Rögle. Mycket att prata om där. Mycket att prata om det kommande brutala schemat för Rögle, hur det ser ut i SHL i stort, hur coronaläget ah, Ni hör ju, Daniel Rot, Linus Alin, välkomna hit, välkomna till er lyssnare först och främst oh, Äntligen hockey igen var det igår Det var det, och jag har uh, lyssnat på rögle den som, uh, som en hederlig lyssnare det Jag var med förra veckan. Det enda jag var helt säker på när jag lyssnade var att du skulle ta med allt i din, din femma igen. Helt hundra! Slutade du just Ja, Nej, visst. Jag lyssnade med stort intresse. Höll med om en del och bet mig läppen på ett par andra punkter precis som det ska vara. Jag skriker där hemma. Nej, inte, så, inte så intensivt, kanske. Men det är kul att vara tillbaka i alla fall. Välkommen till comebacken här Linus Det har ju inte varit någon lång frånvaro Men ändå Och du sa att du var helt hundra på att jag skulle ta med Altonen Och Daniel Du var helt hundra direkt innan Jag skulle säga Altonen Varför är, varför är du så säkra på att jag skulle ha med Altonen i Min femma. Det är ju inte egentligen det podden ska handla om Men nu tog ni upp det Du gillar ju innebärande spelarna <laughs> Och det är Altonen också Nej det ska jag bara Du gillar ju lera Sen har jag alltid varit nyfiken på ditt uttal. Vad var hans efternamn igen? Ja. Du väl A? Finns, ja, alltså det finns en förklaring till det där. En gång gick jag faktiskt in. Och skrev in det där. Och hörde efteråt hur de uttalade det där. Och sa liksom allt hon än. drog på, på A. -t. Jag vet inte. Jag kanske gör helt fel. Det har ju hänt för ganska ofta. Det tror jag inte då. Men. No, men. No, men no, no, no, no. Du, du gör ju rätt som... Du gör ju både rätt och fel. Jag hör var, varje gång... Varje gång du spelar nu så... Hör man ju att... Nu har jag tappat namnet på den här finska ytterfararen. Hjälp mig! Palola! Så säger ju alla alla kommentatorer... Palola! Du ska överdriva det här finska. Jag håller på att reta ihjäl mig på det. Sluta med det. I så fall kan de ju... Du tycker jag att de ska hålla på med att säga Erik, John! I så fall också om man ska köra det konsekvent. en tidig skallning. Men nu ska vi återgå till allvaret. Och så sitter de där och spotta också, eller? Spottar, ja. Det kan du tro. Jag vill ju vara på arenan, vill inte sitta och recensera Simor. Jag vill inte se Simor, jag vill se Hockey på plats. Kan du ordna det? <fart> Okej, okay. tillbaka till, till ordningen. Jag som vän av ordning. Bland er två lurig som gärna springer iväg. Åt höger och vänster, upp och ner och diagonalt. <laughs> det är du som står för strukturen i den här podden. Exakt, exakt, jag känner också det. Och jag tänker att vi ska in i strukturen här nu. Och prata Tack. om det som faktiskt podden ska prata om. Nämligen Rögle, insatser. Alltså klar seger mot HV71 i omstarten. Efter att det har varit ett stort coronautbrott i laget. Vad säger ni om insatsen? Det förvånar mig på många sätt att eh, Rögle såg så pass fräscha ut som de ändå gjorde. Sen fick de väl en, en helt optimal matchbild på något sätt också. Med eh, en första period där jag trodde liksom att HV skulle sätta allt på och, och försöka trycka ner Rögle och få långa byten. Och, och helt enkelt trötta ut dem så mycket de kunde i början. För att det skulle bli lite pingislung eh, att man sen kunde utnyttja det. Men jag tyckte Rögle matchade HV första perioden. Och sen då i andra fick man de här snabba målen i, i, i powerplay som man hade något att gå på. Och sen kunde man spela av och, och spela efter resurser i tredje. Så på så sätt var det ju eh, dels då eh, ett svagt och väldigt motgångskänsligt uppenbarligen HV71. Som väckte ner sig helt. Men också ett Rögle som hade en matchplan och verkar följa, följa den eh, fullt ut. Men... Med tanke på försättningar jag dröjde först i måndags. Gjorde sin första träning där liksom alla var tillbaka på is, och sen omstart tisdag och gå ut och vinna med 4-0. Det är väl klart att det är ett, ännu liksom ett styrkebesked och ett tecken på hur välstrukturerat det här, det här gänget är. känns är ju om man ser ju runt om i tabellen hur alla kämpar med, med sitt hav skugga av vad man kan förvänta sig, tycker jag riktigt svaga, men eh, det är ju imponerande att se alltså, det de klarar ju allt mer liksom, att den nivån Rögle parkerar på till vardag liksom. det de sätter ut och, och lägger på bordet i en match, det är ganska få lag som kan matcha det de, de tickar hem sina, sina segrar med, det är ju ingen, ingen överprestation på något vis, det här men de, de taktar ut med hela den här lagmaskinen och, och eh, det ska rätt mycket till att stå emot den i tre perioder. HV gör ju det långa stunderna men sen kommer den andra perioden när de blir liksom överkörda. Och sen står de efteråt och säger att ja, första var bra och sen var det bra men där är en lucka i mitten. Liksom. Ja, det var där de har gjort matchen. Daniel, du var ju inne på här om dagen i en krönika om varför Rögle kommer att vara seriledare över jul. Gå på julledighet, nej julledighet blir det ju inte men... Men ändå, och det finns ju faktiskt ingenting som säger att du skulle ha fel i det. Om man tittar på tabellen och hur ögnapeterat och hur man kontinuerligt bara väver fram nya tyg som håller för mycket. Och eh, om jag eh, ikläder mig i rots eh, mantel och problematiserar lite så är det väl... Eh... Får vi väl en hel del svar under denna veckan med det här täta matcherna som Rögle har med tanke på det truppen har gått igenom och som jag vet att många spelare fortsätter att gå igenom nu alltså komma tillbaka till 100% fysiskt skick efter coronautbrottet så ska man möta Linköping torsdag upp dit och sen åka hem och sen spela mot Frölunda lördag och sen Växjö då söndag. Nu gjorde man en, en väldigt fin insats mot HV men det återstår jag fortfarande att se, även om ingen talar för det just nu, om liksom det finns tillräckligt med bensin i de här tankarna för att liksom, eh, trycka ner gasen hela veckan. Ja, de har de har, ju en, de har ju byggt upp någon slags jämnhet som ingen som ingen hittills kan, kan matcha det de lägger ut det, de det räcker det räcker långt nästa varje gång de är ju det jämnaste laget de har inte förlorat två matcher i rad ännu. Det är de ut en andra i sadden men de är ju det finns ingenting som talar för som du var inne på helm och som jag själv skrev att allt talar för att, kommer att vara serieledare till jul. Dels för att de är så starka som de är och dels för att de har spelat sex matcher mindre än hundra till exempel och i tre poäng efter. Och dessutom i det här schemat som man har nu, nu ska man spela... Nio matcher på 17 dagar tror jag. Den här veckan är ju stöcker. Men sen jag tror de fyra sista matcherna är på hemmaplan. Till exempel. Där jag inte har tappat en pinne så här långt. Och jo ja, men det är ju utmaningen längs vägen. Och jag gillar att problematisera. Men just nu kan jag, har jag svårt att ens göra det. För att jag tycker att de andra springer runt och sätter fällerben för sig själva. Det är få som är på match för Rögle på de här höjderna just nu. Och jag vill understryka här och betona och poängtera att man gör alltså det här fortsätter på inslagen väg efter att man har missat flera matcher. Efter att många spelare har varit drabbade av coronaviruset. Alltså man, och sätter man in det i perspektivet så blir ju gårdagens insats än mer storslagen. Jag vill bara, eh, håller med dig igen. Jag vill bara knyta an till det, det ni eh, pratar om om serieledning. Det är ju, eh, som, vi, som vi vet, väldigt svårt att få överblick kring hur tabellen ser ut och, och, och så när, när den haltar så pass mycket. och Jag, jag fortsätter att om den här snittpoängstatistiken som jag tycker är i dessa tider liksom väldigt relevant och ganska eh, bra för att få ett riktmärke på var lagen befinner sig. Eh, och där sticker ju Rögle verkligen ut De har då tagit 35 poäng På 15 matcher vilket ger ett snitt på 2,33 inspelade Per match Tvåan i den statistiken är ju Luleå Som har 1,94 Det är en ganska stor diff om man, om man eh, Jämför ettan Och tvåan i den statistiken Och sen följer då Örebro 1,89 Frölunda 1,81 Växjö 1,79 Och sen då eh, Luleå 1,53 i botten då Malmö sist 0,83 och näst sist Brynäs 0,94. Så vill man få liksom en överblick apropå det du är inne på Daniel. Liksom, vart Rögel är på väg och, och var de kommer att befinna sig här om, om några veckor när vi går över jul. Så är det en indikation till på att de har, har liksom satt fötterna rätt jämfört med många andra toppkonkurrenter toppkonkur också och är det något lag som är faktiskt är lite för att spela så här mycket så känns det som Rögl som är verkligen en lagmaskin. Man är, inte, man är inte beroende av någon enskild spelare eller ens någon enskild enhet. Inte ens en, en, en målvakt. Det är en maskin som tuggar på istiden är väldigt, väldigt fördelad. Det är väl det kan inte vara att de spelar över 20 minuter igår. Det känns som att de spelade, för att spela ganska intensiv hockey. Spelar de också ganska ekonomisk hockey? Känslan är ju att de måste checka ut rätt så hyfsat fräscha efter den matchen igår. Det var nog någon spelare över 20, någon på backsiden. Men på formasiden var det ju väldigt jämnt i, i speltiden. Och, och apropå på det här inte var beroende av. Någon enhet så tycker jag om man nu, vi har ju pratat mycket om det var ska Tambellini in, hur kommer det att se ut när han är tillbaka i kedjorna Jag tycker det man, man i matchen mot HV fick en tidig indikation på att det så liksom efter hans comeback så så liksom fördelningen i kedjorna och hur man disponerar sina forwards liksom väldigt gedigen ut Jag menar Ryfors, sa Bristet känns som en enhet att bygga på och sen så har du Anton Bengtsson som var tillbaka som center med Tambelini som jag tyckte fick en, en jättebra liksom comeback-resa och så väldigt stark ut med tanke på hur länge han har varit borta och sen en väldigt formstark Nils Höglander där är den enheten också och sen då en linje med, med Pallola, Sjögren Evoberg och sen då den här fjärde gnuggar enheten med, med Ferguson, Mattsson och, och Edström det ser ju väldigt liksom, eh, format ut på något sätt, tycker jag. Alltså Linus, när du själv läser upp de där namnen och de kedjorna slås du inte själv då också av som jag gör att det är ju ruggigt starka kedjor. Jo, men det är det ju alltså det är ju. Eh, alltså just det här att eh, ett historiskt perspektiv har vargatt. Eh, liksom har Briteans line spelat bra, då har man vunnit match och har de inte gjort det, då har man ofta haft väldigt tufft. Nu, nu har ju spelare turats om och, och iklädat sig en, liksom hjälterollen i, i olika match. matcher. Vissa ja, men så har Simon Rufus klivit fram och så har Sarpetat inom Pucke eller så helt plötsligt Höglander och, och nu har Brady Ferguson sitt för, första mot HV också. Så det, det är ju verkligen och det, det gäller ju baksidan också, det är verkligen folk som turas om och drar det här Laget framåt. Och det, är ju, det tyder också på. På bredden och spetsen som finns. Nu tycker jag också att de har faktiskt. Nu, nu ser ju den här. Liksom hierarkin ut. Som man trodde att den skulle göra från början. Efter att ha liksom. Hattat runder i början kanske. Och, och testat olika. och så, så här trodde jag ju att det skulle se ut. Att man skulle liksom. Alltså här har jag liksom. satt ihop det själv. Och jag. Jag på inte det här. Nu tycker jag att de är rätt på det i alla fall. Och då landar man ju ändå någonstans i att eh, hierarkin sitter och så har du en på pappret då är i alla fall uppsatt tredje kedja. Om vi tittar på ytterform vars Oli Pallola och Dennis Eberberg spelar. Det är ju rätt så talande. Det är inga du direkt. Att man kan ju man kan ju switcha på sätta dem som andra kedja och Bengt som kedja som tredje, alltså det, det är ju väldigt flytande där vad som är andra och tredje skulle jag säga Men framförallt så, så tog du mina ord Daniel, det började se ut som, som du hade tänkt från början Jag, jag har ju länge velat se Bristad, har ihop med Ryfors, de tre jag, när, jag, när jag såg laguppställningen och, och sådär bekräftat som du hade skrivit inför Linus så kände jag men kul jag kan ju inte heller någonting, men det är så jag skulle ha satt ihop dem. Okunnig så skulle jag ha satt ihop dem så. Och kunnig gör de tydligen det också. Om man skulle säga något åt mig själv så skulle jag väl säga att jag vill ifrågasätta, eller fråga mig om liksom det är rätt med i lång perspektiv med Ryfors som sänt, om det blir lite liksom, ena handen på något vis, att det är väg slätt eller så. Så där står det har jag inte stått att se. Men, men det känns som att de har hittat någon struktur. De har ju två ganska liriga kedjor liksom. Och sen har de en väldigt stark tredje kedja. Men de är kanske lite, lite rakare pjäsar på bara vis. Eberberg, Sjögren, Pallola. Men där har liksom inte sagt att de är som du sa sämre. Om det är andra eller tredje. Det kan, det kan kvitta. De har ju tre kreativa starka kedjor. Fast på lite olika kreativa sätt. Och en Knuggarkedjor där, där Brady Ferguson efter 74 missade öppna mål, till och med gjorde mål igår. Och, ähm, ser, ut som en, äh, ser ut som en stark center. Om han får 10 matcher som bör kännas liksom som på gränsen till en belastning eller fel ute så gör han inte det längre. Han ser ut som en, en stark bricka för vi så långt ner i hierarkin. Tvekar du fortfarande på ryfors, Daniel? Det gör inte jag. Nej, jag tvekar inte på... Jag tvekar på om han är rätt center till just Saar och Bristet. Ja, ah, okej. Okay. Alltså när jag tänker... Vem, jag ser kanske framför mig typen typ en Tamburin mer, en lite annan sorts center skulle vara liksom det bästa för att mjölka det bästa och Saar och eh, Bristet. För att få ut max av de tre tillsammans. Nej, alltså ryfer, så. Eh, jag har ju alla tvivel och att han ska vara i en stark, det är ju antingen där eller i en annan kedja. Men, men han, han presterar ju, det kan man ju också slå bort lite grann för han presterar ju på sådana höjder nu så att det spelar inte så, roll, spelar inte så stor roll om han hade varit 12 cm längre. Det är, men när han liksom presterar på den nivån han gör nu så är han ju en, en toppcenter i Svallet. Och det är väl egentligen först nu från och med gårdagens match mot HV71 som vi kan börja se de här tendenserna på vilket håll hierarkin lutar eftersom ju Tambellini varit borta så lång tid. Han skulle ju in i uppställningen. Frågan är bara var. Det är möjligt att han kommer in på en centerposition igen vad det lider. Det får vi ju se. Men, men nu är ju han med i spelet när laget sätts ihop och det förändrar ju faktiskt en del också. Ja, det gör det. det är ett starkt vapen. Han har bevisat, sig, som Senton visar, att han kan bära en toppkedja i ESL. Så Där har de ju fått någon slags mångsidighet. Plus att man ser att, att han är viktig för Jelena i PowerPlay, de två med sina, liksom, Man ser ju de två har PP-kemi, och, och med sina liksom, platsbyten så är han ju en stark bricka även i, i PowerPlay. Det var det om, om laget så långt. Liden... jag måste säga En sista grej om Gardagens match. Jag gör det. Ja, men det var bara en tanke som slog mig. Liksom, tittade på tv och hörde liksom, man hörde HV efter, efter första perioden. De var, ju, de var ju jättenöjda med den. Man tycker själv kanske att det var en, en ganska tråkig period. Det hände inte så mycket och det var ju klart rimligt att, att röglas ut på det sättet efter så lång tid. Men man tar det med sig in i andra perioden att den perioden är är HV nöjd med och det, det kan man också fatta. De, de, satt, ju inte, liksom, de satt ju inte många fötter fel alltså sen går ju in och, och skruvar upp det och den, liksom, det är det som skiljer de här lagen åt liksom det var håv den nivån var håv nöjda med. Har de fortsatt på den nivån så hade de varit helt nöjda med den här matchen. Men den liksom nivåhöjningen som Rögle har där när de snäppar upp och vinner skotten med 18-4 i, i andra. Liksom. Den ser ju inte HV komma för de har, de har inte riktigt den. De har inte de höjderna i sig. Det är väl det som just nu skiljer Rögle från många lag. som man tycker man har sett i många matcher. Liksom, folk som har mött Rögle så att vi är det så här långt, det ser bra ut. Sen bam, någonstans längs matchen så. Så eh, snäppar Rögle upp det och, och brottar ner dem ett par mål. Och sen så låter det ofta så här efteråt. Att ja, men vi tycker att vi börjar bra och vi är bra där. Men där är en period där som inte är så bra. Nej för att Rögle någonstans i matcherna har en sån period där de går på knock. Sen är det väl ingen tillfällighet för att bygga på det resonemanget. Varifrån målen kommer eh, i, i matcherna mot HV för Rögle del. Om du tittar på dem så är det ju... Brady Ferguson är ju en lysande passning av Niklas Hansen och ett bra avslut från Ferguson. Med de andra tre är mål som de gör när de tar sig in liksom, precis där de ska vara, då det ofta kostar en smäll eller två att befinna sig. Evo Baj brukar vara där inne framför kassen. Nu rakar in retur igår när ni i slutet och i en puck. Då sa råkar få en puck, eller råka är det ju inte. Det är ju ingen tillfällighet, men den fick en puck på benskyddet väl och in. Eh, och det säger ju en del om eh, liksom, mentaliteten i ett lag Var man, var man tar, tar sig in i vilka ytor man är villiga liksom, och, och stoppa in näsan för att det det ska, liksom, det är okej att ha ett pris Och, och försöka, försöka göra ett mål helt enkelt Jag tycker också, jag själv eh, Vi pratade om målvakterna förra veckan, Helm eh, Och det här var väl kanske inte match som målvakten vann Och, och tror jag, men Tycker jag att man i sammanhanget ska, ska lyfta Johan Gustafsson där som kanske inte har vunnit allas förtroende så här långt men han redar ett när det står 1-0 igår. Man kan ju alltid gissa vart match att ta vägen men <kör> eh, efter det så rasslar du in tre framåt och, och matchen är, är död. så att eh, Någonstans är ju han han är väl uppe och, och, och räddar en 30 skott åtminstone och han håller nollan och han tar ett friläge i ett, verkligen i ett läge där, där det behövs att han steg upp och tycker också att han utstrålar någon slags trygghet emellanåt så har han haft lite så att ville koll att det känns som att det kan trilla in en puck här och var och han ska lite stabil ut mellan varmen och kan trilla in en puck i går tyckte jag liksom att han ser väldigt utstrålande i trygghet Och med alla de här pusselbitarna på plats så är det, väl, det är väl hög tid snart att börja prata om SM-guld eller? Förvånad, men mig att inte du redan har gått till inskriptören och bara rita in rörelser på, på pokalen och bara ställa ut den på torget i England. Nej ja, det vet du inte. Jag kanske håller på och snickrar på någonting här. Men då, om vi, är, vi, är, vi har 29 dagar kvar på, på december, vilka om vi talar här och nu, vilka är de vilka är de två starkaste utmanarna till, till guldet? Det blir liksom en populistisk diskussion för det kommer inte se annorlunda ut i april. Men här och nu, vad tycker ni? Får jag ta den första kandidaten? ja Det här tror jag aldrig att jag skulle säga. Jag inte ja Nej. <laughs> det är i kassan. Men jag tycker att allt mer börjar tendera faktiskt att det kanske handlar om Växjö som är en av de två stora utmanarna. Nu är du populist. Ja, jag vet inte hur populära Växjö är. Nej, jag skojar, men jag tänkte att de vann med 8-0-grad. De Nej, det är sant. Men om man tittar på, på trenden från en inte helt genomlysande start så verkar den ju väldigt uppgående för Växjö. Bortsett från matchen igår då. Nej, det är sant. Så just nu så känns ju Växjö som en av de hetaste utmanarna för mig. Då tar jag ditt hatlag igen. Det skulle jag också, jag satt också. Jag visste nästan att det skulle göra det så jag var tvungen och bara snorda. <laughs> Nej, men de är ju rätt, de är ju rätt lika röda. De har ju inte fått se, se på deras episka trådhet ännu. Men det ska bli roligt att se. De har ju, de är ju skickliga och många skickliga spelare. Och de, är, de gjorde lite liten och vann 4-0 bort något fullfetter. De är, De är väldigt, väldigt pålitliga. Luleå. Det känns som att det ska bli roligt att se de här matcherna mot Luleå. För att det, det är ju någonting och någonting alltid någonting att bita i. Så ja, det är nog Luleå för tillfället. Linus, du får ju hitta något annat. Ja, men jag är, jag är, nu har de inte gått bra. Men jag är nyfiken på att, att se ändå i ett lite längre perspektiv. Vart var Färgstad tar vägen faktiskt den här säsongen. Jag tycker att de har liksom, en bra trupp som bör kunna presterar bra mycket bättre än så här. Så det är väl inget riktigt svar på frågan eftersom det var här och nu lite grann. Men i ett längre perspektiv så är jag nyfiken på dem. Du, du kan ju också som motsats till populism slänga in Frölunda också. Trots att de förlorar lov 8 så är de liksom nationsledande vad det gäller hög nivå på verksamheten. Helt, helt säker på att bakom kulisserna i den verkstaden så, så kommer de att få ihop något. Jäkligt starkt eh, bortåt våren Det hackar och, och spretar just nu Men det känns ju Det är ett 100% givet lag För mig i alla fall Så om inte Om nu rögle mot förmodan inte tar SM-guld, då är det alltså Antingen Luleå, Färjestad Eller Växjö som gör det eh, Ja Eller Följ något annat. Lite orolig för Linus nu som har läst upp alla enheterna du, vad, vad skulle du göra? Du har inget block och viftar man nu. Har du bränt någon satellit på den raketen redan? Ja det var ju lite synd faktiskt nu när du säger det. Men jag kan väl i alla fall berätta hur det var ute i... Katerina. Det var backparen som var samma hela säsongen. Nej vi skippar det också Det blir inget lag idag. Nya tag nästa vecka. Eller hur? Tycker du Nej men det, det finns ju inte så mycket och ordrar mer än just det här med, med kedjeförändringarna som var när Tambelini kom in i, i laget och Röglas uppställning var ju väntad också i den här omstarten mot HV. Och på dagens träning så fanns det liksom ingen, ingen indikation alls på att någonting bland utspelarna i alla fall skulle vara annorlunda. Eh, och jag tror väl också att eh, nu var eh, Rifalk eh, på is och eh, i måndag var Kalle Klang på is. Eh, målvakten där eh, med rögls, som var tre keeper på is då. Eh, Klang var inte på is eh, under onsdag vilket indikerar på att Rifalk säkert är med i, i, i truppen i alla fall eh, mot Linköping. Sen tror jag inte att man ställer honom i mål men eh, jag tror att eh, Johan Gustafsson får fortsätta efter den nollan och då för att Rifalk ska få några dagar till. För att liksom bli 100% igen. Men gällande utspelare och så. Så talar all för att vidare på, på exakt samma lag. Det innebär ju också att man eh, lär fortsätta just för att fördela istid. Rulla på sju backar. som fick ju eh, nästan 10 minuters istid för första gången på, på väldigt länge. Mot HV. Eh, och det innebär också att Shearay är, är fortsatt utanför truppen. Och att Erik Andersson då är, är extra forward. Bra. Fick vi en rapport i alla fall Daniel. Det är lite kvar av rapporten faktiskt. Det är med. Ja, eh, apropå det här täta matchandet och eh, förutsättningar så var det ändå intressant att se hur väldigt liksom kort eh, träningen var. Det var liksom bara eh, cirka en halvtimme de, de körde eh, inte särskilt så här eh, belastande träning heller utan eh, kort och intensivt och sen Sen av och det finns faktiskt en artikel med Rögläs fystränare Erik Olsson. Och där kan man med också prata lite. Ute på, är igen? På eh, som ni kan läsa. Och eh, där pratar han eh, just om detta med den fysiska belastningen. Eh, och hur Rögle tänker för att vara liksom optimerad sina spelare under den här perioden. Jag som hänger lite på VVV ibland kan rekommendera den här artikeln. Det var mycket intressant. Borde du läsa igen? Artikeln. Så säger förbröderna. Cykeln. Kom inte med den data. datan. <laughs> jag försvann lite där i tanken. Så jag var, blev helt ställd när du frågade mig <laughs> vad, vad, vad jag kunde läsa om Cab Abbott. Det är ju lätt att komma med efterhandskonstokulor också. <laughs> när man inte vet svaret på. Det. <laughs> Sant <samt> <samt> Där har... var träningsrapporten Slut Linus Jajamö. Ja Okej okay. Övrigt läget då Corona Har ju ställt till det för alla Och ställt till det för SHL Och tabellen som du var inne på Linus Väldigt haltande Vad mer kan vi ta in där angående coronaläget just nu? Vi kan väl stänga coronakapsäcken gällande Rögle på det här viset. Du och jag på det från en vecka, Helm. En vecka sedan, det var det onsdag. Då hade jag intervjuat Daniel Kock på tisdagen som sa att vi inte. Vi sa han: Vi har inte haft några. Vi hade det senaste fallet i lördags, så nu har vi inte haft några fall söndag, måndag, tisdag. Det jag fick veta i efterhand var att eh, Kock i, vid det tillfället förmodligen inte visste att eh, det hade de visst det. det. hade tickat in ett sista fall från det blå eh, just den tisdagen. Eh, och det var väl ett av skälen då sen till att eh, lördagens match ställdes in. Eh, det fanns väl liksom kopplat en osäkerhet till det. Och hade man då, skulle man då vänta till måndag så skulle väl faran vara över. Eh, och jag vet inte, men folk får väl göra sin egen matematik om, eh, om det hela. Det är ju en spelare kvar som inte, som inte har varit med. Men eh, jag vet inte, det är ju skitsamma vem det är. Men eh, så var det i alla fall fallet. Så att det senaste fallet hade då Rögle förra tisdagen. Vilket då är åtta dagar sedan idag. Så vi får väl betrakta, och med tanke på att hälften har redan liksom bekräftat det själva i artiklar. Du har skrivit Linus, eller några stycken i alla fall. Så det har ju vandrat igenom hela laget Så att, um, den har väl Smittan har väl uh, tagit sig vidare och just nu är det väl Vad är det främst? Oskarshamn Som är i skiten och Örebro va? Stämmer Linus du som har Varit ute och, och pratat med Spelare och så Har du fått någon uppfattning om Hur de har upp. När Sandra öppnade Sitt paket från Amazon Började hennes hjärta slå snabbare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 Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv. Svidea. Blevt att vara tillbaka. Har det varit påfrestande för dem att gå in och träna och spela match igen? Eller har de märkt någonting i sin kapacitet? Ja, det har de ju. Alltså, det är ju en del spelare som Det slår sig olika mot individer så det är svårt att ge liksom en... en rättvisa helhetsbild men, men vissa har ju sagt att det, det har varit liksom tufft att komma tillbaka med att det tog, tog några pass och några liksom träningar för att lungorna skulle hitta tillbaka liksom till, till någon slags normalkapacitet andra har du säkert inte påverkat överhuvudtaget mer än att man har fått isolera sig hemma men det finns ju också som jag intervjuade Anton Bengtsson om den, i måndags den, den mänskliga aspekten i det hela det är lätt att säga att nu drabbar corona lag X eller lag Y och så är det bara med det ja men då skjuter vi upp några matcher men det, det är ju liksom en arbetsplats som alla andra att man, att man spelar SL-hockey det liksom, kan drabba nära anhöriga, man kan ha anhöriga i riskgrupper och allt vad det nu är också så det är klart att för många har det säkert varit en väldigt obehaglig liksom tid också. Även om man inte har drabbat just eh, spelare X liksom personligen hårt så kan det vara oroligt för att man, man bär på smittan helt enkelt. Precis som det är för alla andra ute i samhället. Man pratar ju om de här spelarna nästan som de inte finns. Ibland lite som seriefigurer av karaktärer i en föreställning. Men det är som, som du sa, Linus, att. Man glömmer ibland liksom, att det är människor, helt vanliga människor och där under och hjälmar med fruar och skolka mormödrar och allt möjligt som alla andra. Sen tyckte jag det var intressant att Dennis Eberborg kände sig som en potatis. Så han också i din textlinje, Suna, hur, hur, hur man känner sig då? Ja, lite li, ja hur man känner sig då. Det är inte ofta man sätter den rubriken. Så det var kul att få göra det i alla fall Men äh, han, han skrattade Han skrattade själv åt det Men tyckte väl att han Just det här att sitta still och bara vara hemma vad var van vid fart och fläkt så har Evo med, och så, Nu fick han inte göra någonting och bara inomhus. Ja, Då måste... kan man känna sig som en potatis då, då vet vi det i alla fall Allt måste inte vara alltså, trådigt och tillrättalägg Jag tycker jag gillar det att Folk får gärna prata i obegripliga tycker enbart det var roligt att han kände sig som en Han kände han Kände så och sa det. Det gillar vi. softpotatis är det väl? Det ja, det jag skulle precis säga att kanske kan jag hjälpa er med, med ordet softpotatis Ja, jag glömde det. Sof, mm. sof prefixet eller vad heter det. Vi släpper det där och tittar på det som kommer framöver. Då. Det är ju ett tätt spelschema för... För Rögle. Härnäst mot Linköping. Linköping som alltså lyckades vända borta mot Malmö men båda de lagen är ju nere i botten och vi vet att Rögle är starka på bortaplan så det är ingen lek att vara Rögle-spelare nu med det täta matchandet men samtidigt är det matcher om man tycker det roliga att spela. Ja, noll match på 16 dagar och nu är det 9 match på 17 dagar. Men äh, Dennis Everberg sa det i vår intervju. Ja, vi spelar bara 15 minuter på match så det är klart vi orkar. Nej, <laughs> ja. äh, men det, är väl, det ska vi intressant att se. Det är, ju, det är säkert så att de inte kommer att sätta personbästa eller liksom säsongsbästa den här veckan kanske. Men äh, samtidigt så... Bästa tänkbara start på, på veckan här. De kommer att. Jag så att säga att de kommer att liksom, i, i någon match. De kommer säkert inte vinna alla men de kommer att vara med i. De kommer att vara med i alla de här matcherna på den nivån har de ändå liksom lagt ribban. Är, är de inte det så skulle man bli förvånad? Du och jag Daniel pratade ju en del förra veckan om våra drömg. Du, du du upp ett enda stort leende här. Undrar vad det beror på? Nej, men det är ju det är roligt och snacka, snacka gammalt mög. Och, och du fick du fick medhåll och samtidigt så fick du veta att jag inte var med på banan. Eh, ja, nej, men det, jag har ramlat in lite lite mail i veckan från allt från folk som tyckte att du var helt ute och cykla med ditt gäng till till någon som skickade ett helt drömlag. Med typ fyra målvakter, åtta backar, tolv förvars och en extra, extra ytterförvall. Så att det här är ju ett ämne som engagerar onäktligen. Har, har du drömlag, Linus? Jag har ju tänkt att vända på begreppen inför nästa vecka faktiskt. Jaha. men Jag behöver jag redan detta men det låter lite, lite förvånad. Vad kan du vara för idéer? Det kan vara en så kallad alternativ drömfemma eh, vilket innebär att jag ska ta ut eh, spelare som inte, helt enkelt inte har gjort så stort avtryck när de var i Rögle. Och jag har då valt att köra från eh, 2010 och framåt. Ni vet sådana här som eh, dansar in i några matcher och, och sen försvann som man kanske har lyckats glömma på, på tre säsonger. Men sådana spelare ska jag leta ut och sätta ihop ett lag. Vad taskigt! Snyggt. Det är, jo, men... det är proffs allihop igen. Det kan inte vara. Både bara vara dröm hit och hyggningar dit. Exakt. Då tar jag Hedenhus till 2010. Då. <laughs> ja gör det. Så ni ska sätta ihop era mardrums fem till nästa vecka. Eller lag. Det kan nog vara liksom, spelare ja. som ändå gjorde någonting. Men sådana här som man. Ni vet... Mitt mål är att ni på alla fem ska säga, ja han, ja just det. Han eller eller ha, han har han spelat i röglän? Det finns ju också folk som har, vet, vår kollega Thomas Nilsson som skrev någon gång om, om HV-spelare som var så profilfattiga att de automatiska dörrarna på väla inte ens öppnar sig för dem. Det, det kan ju vara den, den sorten också som har inte gjort något avtryck överhuvudtaget. Det blir intressant sen. Men tänk mm. nu på att de också är människor Som vi sa tidigare Jo men det kan ju vara att ett, en har varit en vecka Eller två vem, vem Man bygger inte en Bygger inga murar på en vecka Men får jag dra Thomas Anderssons All-star team, han har skickat in Kör Vill du vilja möta den här femma igen. Kenny Johnson, Cody Caron Han är samma backar som jag Stefan Elmenes, Dave Paulin och Roger Hansson Ja Det ser starkt ut Sen har Anders Ebbeson, han, han slår till med Jonas Fransson i mål. Kenny Jönsson, Cody Caron som backar. Och sen en högintressant eh, kedja med Per Albrandt, Ulf Sterner och Leon Bristet. Ja, ah, det är ju aktade namn. Är det bara du som var med i igen. Ja, <laughs> förvånad. <laughs> Nej. Stefan Lundahl, han... Eh, alla har samma på nästan. Kenny Jönsson och Cole Caron backar. Ted Brittén. Chris Abbott. Cam Abbott. Det känns ju lite ja. dopad av aktuella framgångar kanske. De har ju faktiskt bara gjort en, en säsong som spelar här. Men, men jag vilket har... avtryck de gjorde den säsongen. Ja, det får man säga. Det får man ju säga. Ja, nu är bra. Vi är på väg med All Star. Det är bara att fylla på med... Fylla på listan. Man kan konstatera att Kenny Jönsson såklart är väl med i, i alla slag. Det är väl så är det väl. Och sen Cody Carron i princip alla slag också. Så backparet verkar ju vara ganska, ganska klart. Precis. Får man skjuta in en fråga också? Ja. Jag har fått en fråga från Gregor. Vi uppmanar ju folk att skicka in frågor, funderingar, tankar. Tog det ut. Vi gör det. Maila rogle på den eller skicka en brevduva till Linus Alin. Jag har satt ett gäng utanför lägenheten faktiskt. Gör ja, det? Är. I torsdags. Gott att se. Tack kan ni ha. Eh, Gregor skriver Tack för ett roligt avsnitt till. Det är en bra morot Kom ut och träna lite. Då får man tid att lyssna. Eh, mm. Ni bad om fler frågor från lyssnarna. Här kommer en till. Vad har ni för systematik när ni sätter betyg på spelarna i tidningen? Vad betyder en femma, en etta är det relativt en fast skala eller är det relativt spelarens egna förmåga? Jag undrar, för jag tycker kanske ibland att ni sätter sämre betyg nästan alla spelare när de förlorar än när de vinner. Vilket inte är helt orimligt, men ändå. Eller så är jag fel ut men utveckla gärna hur ni jobbar med betygen. och där kan vi väl ägna två minuter, för det är faktiskt... Bra fråga. Bra fråga. Ofta frågor. Mycket bra. Hur gör vi? Hur gör vi? Jag tänker att... Du som sportchef och Linus som huvudreporter på, på Rögle och ni båda är kronikörer som skriver om Rögle. Det här är väl en fråga för er egentligen att reda ut. Sen kan jag komma med någon, någon kantboll när ni, när ni har satt ramarna. Brukar ju vara överens? Eh, ja, ni är väl överens ganska ofta, är det inte det? Nej, vi? Du Nej, inte alltid. Inte alltid. Nej, det är vi inte. Det, ska inte vara. det är verkligen ja, men, inte. Man kan väl säga så här. Vi, vi uh, brukar väl gå efter någon skala. av fem är någon slags landslagsklass. Och fyra är mycket bra. Tre känns bra. Två godkänd. Ett underkänd. underkänd. Uh, och vi, utgår, vi försöker väl väga ihop ganska mycket i det. Uh, dels någon liksom, uh, känsla kring... Uh, uh, ja, men det är mycket, mycket synintryck som man backar upp med. Har det tagits utvisningar, två utvisningar, var och en i anfallszon kanske sänker attack. Har man spelat mycket, har man spelat lite och har en back liksom, som väger mellan två, och tre och fyra spelat 24 minuter så kanske det tippar ut på att in på mål framåt, mål bakåt. Det är väl några av grejerna vi väger in. Vad väger vi in mer Linus? Ja men det är väl också lite, vad har kan vi det men vad har spelarna för uppgift Jag menar eh, Taylor Matson eh, till exempel kan ju göra i hans roll i fjärde kedjan kan göra en fem insats utan liksom vara inblandad i, i något mål framåt till exempel fast att han Eller är... ens en målchans. Exakt. Alltså att man, eh, för det är ju ändå den hierarkin vi har pratat om är ju liksom att spelare har olika uppgifter i ett lag och olika liksom Eh, vad de ska bidra med. Det kan man spela som har täckt liksom tio skott i, i boxplaymatch. Ja, men då ska ju den spelaren höjas eh, till exempel om man står väg mellan en ja, vad vet jag, tre eller fyra till exempel i betyg. Så det är ganska många olika parametrar. Men vi kanske ska börja med, för jag får också jättemycket reaktioner på betyg alltid. Och ofta är det hur kunde ni bara sätta en år på den spelaren till exempel? Eh, men tro är ju det faktiskt, liksom, då är man ju godkänd. Jag tror att om vi ska vara självkritiska liksom här i, i liksom podden så kan vi ska börja med att se över skalan, alltså 1-5, och liksom vad 1 2, 3, 4, 5 faktiskt innebär och sen ha med den i varje betygsartikel mm. så folk får en tydligare överblick för det här landslagsklast till exempel. Nu när jag tänker på det känns det blir lite diffust att ha som det är på på 5 Nej jag vet det är väl inte uttalat heller men ni vill liksom Ja, jag, jag står vad du menar max, men det, det är max, också liksom på ett sätt så då kanske det vara topp toppklass eller någonting istället mm. Jag bara vända på begreppen så alltså, ni, ni lyssnar också med på hur vi resonerar och hur vi planerar och resonerar kanske i framtiden Ditt resonemang Linus det betyder att vi också tar hänsyn då till vad som kan förväntas av respektive spelare. ser ber förväntas det, det här av. Når han upp till sin normala kapacitet och så Taylor Mattsson når han upp till sin normala kapacitet utifrån respektive spelares förutsättningar och förväntningar, eller? Kan ja, men inte... lite så. Men också, man väger ju också in motståndet i det hela. Men då möter man ett skitdåligt Brynäs hemma som sköter liksom 12 skutt på mål på hela matchen då påverkar det kanske den allmänna nivån. Då, då kanske inte alla är fyra liksom. då, då får man ju en känsla av att äh, ja men det, man försöker ändå lägga ribban på hur, hur bra var detta ur ett rödligt perspektiv och sen äh, vilka, vilka stakit. Liksom. Men, men det är ju jättesvårt. Vi har ju varit, vi har ju varit på väg och lägga ner allt på gången. Vi har till och med gjort det i, i fotbollen med HF i fjol eller något sånt. Och det blev ett sånt jävla liv så att vi fick dra igång igen. Så det är, det är ju en snackis. Men det är ju också, också någonting som är, är ganska ödmjuka inför. Att det är inte något, det är inte någon slags facit. Det är vår, vi, vi tittar på alla matcher och det är vår, liksom, ett ödmjukt försök att betygsätter spelaren. Sen två tillägg i detta. För det första jag har fått frågan ibland liksom, varför skriver hon inte korta motiveringar på varje spelare om en liksom, spelare har fått en tvåa. Jag har skrivit två meningar och motiverar den tvåan i betyg. Men det är ju har helt och hållet att göra med liksom, tidsaspekten i vårt jobb. Det hade inte funnits en chans att hinna med det. Tyvärr, även om det hade varit väldigt kul att och göra en förklaring i det sammanhanget kan ju vara på sin plats också. Följ gärna med och sätt en, en pulsmätare på oss 21:58 en, en torsdag kväll. Exakt. Och sen har jag också fått frågan av, eller du har lyfts i diskussion någonstans, varför tar ni inte bara ut de tre bästa röglespelarna efter varje match? Men det har ju vi resonerat oss fram till att det har liksom hade ju inte. Det är ju inte våra uppgifter hela tiden att ta ut de tre bästa utan vi ska ge en helhetsbild av laget och, och ha Rögle gjort en dålig match då ska vi bedöma dem enligt det på se som om de har gjort en bra match. Och så till min kantboll. Jag tror inte det kanske finns någon annan journalist som gör det jag gör. Men eftersom jag tycker att det är jag tycker det är väldigt svårt detta med att sätta betyg på så många spelare så försöker jag, jag försöker med vissa speciella sådana här noteringar för att kunna gå tillbaka om jag är osäker på betyg och jag, jag brukar faktiskt föra upp varje box och powerplay när de är inne jag skriver siffrorna så okej okay, de var inne där och sen gör jag notering bra, mycket bra, dåligt mm. och sen så kan jag sammanfatta hur de har spelat i special teams också för att ja, just den spelformen är så pass viktig i hockey, det är ju lite omständigt men en hjälp för min personliga bedömning vi kan väl alla konstatera, och ni som lyssnar kan nog också konstatera efter det här resonemanget att betygssättningen är inget vi tar lätt på. Där läggs ner lite parametrar i det och inget bara vi slänger ihop. Och det, är inte, det är omöjligt att och liksom få att, att alla att alla liksom håller med. Men det är också det som är kysningen med Men och sånt här, att det ska bli debatt. Det har gått många screenshots på mobilerna genom åren och Många, ska vi? Upp, ner. Upp, ner. Nej, vi håller fast. Nej, fan. Att alltså man kan bli tokig ibland. Nej, det är verkligen inget vi tar lätt på. Men det är som du säger också, Lins. Vi har en uppgift och, och kritiskt granska den här. Eh, det är säkert så att de ty tycker vi är dumma i huvudet som sätter, eh, sätter betyg hit och dit. som liksom att det är helt fel och vi fattar ingenting men... Det är, det är vår, vår bild av det och vi försöker väga in så mycket vi kan i den potten. Liksom, hur bra tyckte vi att spelaren uh, presterade utifrån uh, liksom, kapaciteten och man kan begära? Hur, hur bra var med motståndet? Ibland till exempel så kan vi säga att det var en målvakt som håller nollan. Är han en femma? Ja, vad skulle han ha gjort annars? Vad skulle han liksom, koka kaffe till oss också på läktaren? från femma. Men det kan ju vara svårt också om man får. Liksom, Elva skott och det känns som att man gjort två räddningar på hela matchen. Är man en femma då? Ja, där, har vi ju, där har vi ju varit och, ja. ju varit och diskuterat. Liksom, krävs det inte mer än så här för att få fem? Och då kanske man landar i en tvåa. Vilket innebär godkänd. Och då får man mail kan jag säga. Nej ja, det kan man inte göra. <laughs> Nej, då, då landar vi ju på fyra. <laughs> ja. Det blir fyra eller fem. Får vi Precis. Välja. Precis. Och omvänt så kan det faktiskt vara så att en målvakt är en femma fast den har släppt in två mål och så har det blivit förlust med ett, två. Ja, ja men vi, vi är medvetna om att det är en krutdurk och liksom en, en grej som är en snackis. Och det är väl det och den här podden som man får stå till svars eller liksom få mest kommentarer om. Så vi, men vi så länge. Vi kämpar väl på ett tag till med det, va? Ja, att... vi är väl så illa tvungna. Jag tycker att det är, ja, som sagt, det är svårt och eh, jag är inte. Ah, det är, mm, mm, ah. Vem har sagt att det ska vara lätt, Hjelm? Nej, men det är ju i och med att det är så pass. Jag vet inte om det känns lite rätt ord, men, men att, det, att det är så många som tycker och tänker om det här. Att en siffra kan. Röra upp så mycket känslor Då vill man ju verkligen inte att siffran ska vara Fel och definitivt inte Helt uppåt väggarna Det är väl kul med engagerade läsare alltså. <skratt> oh, oh, Då kan du sätta ett år på alla Eller fem år på alla Då så kan det du, du hantera. Att, två Det är bara något att komma upp Vi ska ta, vi ska ta ett, ett tag om liksom, Siffrorna och förklara det tydligare Och äh, här, Vi ska Vi ska bli ska skarpa Vad? Det hade kunnat vara ett sportredaktionsmöte, men det var det inte. Vi klipper bort de här 23 minuterna. Har vi, har vi någon spaning? Jag har inte kunnat hålla mig, så jag har faktiskt två små spaningar. Någon har varit borta på podderiet. Det är nu recensionerna kommer av oss, Daniel. En recension om dig och en recension om mig. För förra veckans avsnitt är Linus inte var med. Två spaningar. Vi tar det. Vi tuggar i oss den. Det är två, två små spaningar som inte har någonting mer att göra faktiskt. Det är, jag blev nyfiken igår för jag, jag intervjuade Brady Ferguson och kollade över hans statistik innan jag gjorde det. Och då visade det sig att han har plus åtta i plus minus statistiken. Och Taylor Masterson, hans kedjerkollega, har plus sju. Och med det är de på topp 10 SL. ett är ju, delar detta är som vi har eh, pratat om innan Erik Jeddah när han är plus 10 eh, så apropå Brady Ferguson då framförallt hans säsong och hans eh, utveckling så det är det ju ändå en statistik man, eh, man ska väga in i sammanhanget eh, och sen har jag en liten spaning till just för, för överblicken, nu har Rögle varit matchförledigt länge, eh, men om man kika på de fem senaste bara få se liksom nu är hv matchen inkluderad bara få se vilken vilka som var formstarkast och är formstarkast rent produktionsmässigt i Rögle. Så jag kollar på de fem senaste matcherna och där är om vi tittar så spänner på... över två kalendermånader. Exakt. Bara få se var, var ja nästan. Nej men Sem Royfors är ett då han har gjort sex poäng på de fem senaste var fyra mål och sen är det är fyra stycken spelare som har gjort fem poäng. Det är Nils Glander och Daniel Saar som båda har gjort tre mål och två assister. Och sen Niklas Sansson som har gjort ett mål och fyra assister. Och sen Leon Bristet fem assister. Kan ändå ge en liten fingervisning om vilka, vilka spelare som, som gick in i och också har gått ur utbollet med en stark poängform? Absolut! Och det betyder väl. Fortsatt, ja, det var ju så i alla fall inför matchen igår att eh, de tre mest poängstarka forwardsen spelar i samma kedja eh, i Ryfors, eh, Sar och Bristet i den interna poängligan. Om nu inte Höglander har klivit upp där. Men det, ja, eh, har vi någon historisk hörna? <hör> Ja, om ni inte är helt uttråkade ännu så kan jag ta ut er på en liten kort finsk vandring. Ja, Finland är ju trevligt. Du, du gillar ju Finland. Har ja, du kommit ut ur den finska garderoben flera gånger? Ja, det är något med finländare som, som, som tilltalar den här lite strävsamma och ganska mycket rakt på mentaliteten hos många av dem. Hur många finska målvakter har jag haft genom tiderna? Upp med fingrarna igen. Det var inte så poddmässigt. Eftersom ingen ser att du håller upp tre fingrar. <laughs> det var den. Du då, Leynes? Eh, ja, alltså jag måste ju också. Alltså jag, jag kan ju två i huvudet. Sen har det säkert varit någon till. Så jag säger jag säger, också, vad, vad du än säger så kommer du svara fel. Nej då. Jag säger tre också då. Nej du sa det ju rätt. Jag trodde inte att du fick säga det. Men det, det är rätt. Det är tre. Och Mille och Mika Manninen. Eh, Jeremie har varit inne på tidigare. Och eh, jag tror inte jag ska dröja så länge med honom. Eh, han eh, hansken på hyllan 2017-18 var hans sista säsong. Eh, han har spelat många här i Finland. Och så Två sessioner i Rögle, en 2005 6 i Allsvenskan och en 2008 9 Den här stökiga första säsongen i Litsen med Kristoffer Nilsdorp och Jürgen Penko Han försvann sen till Leksand och sen rundade han av sin karriär med 7-8 säsonger hemma i Finland. Mest i Saipa och Pelicans. Jerry Müllinjemi är i skrivande stund 37 år gammal. Sen har vi då, ville eh, kolpa som eh, gjorde två säsonger i Rögle 17-18-18-19. Han, han var ju här när aborteriet eh, eh, rullade igång och var med även andra säsongen. Försvann då sen våren 2019 och försvann hem till Ilves i Finland inte varit två strålande säsonger får man säga. Båda har han blivit utlånade till mest, den här serien mestis under till KB. Så han har inte riktigt. Han spelar, står registrerad för 12 matcher för första säsongen och en denna. Tillbaka i Finland och under kontrakt med Ilves. Den sista målvakten var med i gänget som vi var inne på som jag berättade om förra veckan. När Röglund har finska dårsatsningen 96, eller när man har åkt ur. 96 skulle tillbaka. Som slutade med att alla fick sparken mitt säsongen. Mika Manninen är idag 49 år gammal. och Han spelade då halva den här 96-97 säsongen. Var en av få i det finska kollektivet som faktiskt var klart duglig, du, du, till och med bra. Så han försvann faktiskt till HB71 En serie upp När han fick kicken Det, det står HB här i alla fall Och så jag för mig att det gick till det, I alla fall att han gick direkt dit Sen så har han inte registrerat för flera Säsonger efter, Jag vet faktiskt inte om Manninen slutade efter det Lite märkligt att jag inte Kommer ihåg Manninen Vare sig från Rögle eller HB71 Tycker att jag jag brukar ha hyfsad koll på, på målvakter i en någorlunda närtid. Men ja, ja, det ser man. En miss du, i min, bar, min järnbark. Du får ursäkta om du inte kommer ihåg andra målvakter som spelade en halv säsong i HV71 1996-97. Där är du faktiskt ursäktad i hjälmen. Okej, <laughs> okej. <Okay, okay. laughs> Hur skönt. Hey, Jag tycker inte du ska banna dig allt för hårt för detta. Eh, sen ska jag eh, bara nämna en spelare till och det är den, om man nu är vid livet eh, som du ser ut som, eh, så är det den äldsta nylevande finska människan som har spelat i Rögle och han heter Penti Lindegren, han minns ni inte, grabbar. Pentti, nej. Han är 80 år idag nämligen. Oj. Uh, och han var i Rögle, om jag läser rätt, uh, säsongen 1965-66 i Division 2. Det torde väl vara när själva liksom, allra första satsningen uh, drog igång där på 60-talet just innan uh, Sterner och Company, eller kanske till och med var, han var nu på plats då kanske. Ja, oh, nu kommer jag, tror inte gubbarna har mejl, Man kommer få brevduvor och skickade till mig om att uh, jag är ute och cyklar här. Ja, framförallt så får jag inte ihop din matematik när du säger att vi har rätt att det har varit tre målvakter i Röhle och så har du räknat upp fyra namn. Nej, men Pent, det var inte målvakt. Han var, han, var, um, han var back. Så det är tre målvakter och en back. <laughs> Okej. Okay. Tre målvakter och en back. Har vi tre målvakter och en back? <laughs> ja, all så right. Ja, men var så. 80 bast han spelade då i Rögle säsongen 65-66 en intressant e resa att följa och vi ska än en gång kalla elitprospekt så där man kan liksom få reda på att efter Rögle så försvann han till AIK. och sen blev det lite Helsingfors och sen blev det Cortina och efter Cortina blev det Tranebergs IF i division 2 i Sverige och sen blev det Malmö FF och sen blev det Malmö IF och Traneberg igen och så lite titanit i, i Finland innan han av 1980. Och ähm, Pentti Lindegren. Äh, äh, ja, äh, sen har han även några, några säsonger som äh, head coach hemma i Finland i division 1 och 2 på, i slutet på 70-talet. Alltså jag måste ändå bara redogöra för min fundering här Daniel. Alltså mm. Den här uppdelningen då. För jag tänker att det lär ju komma fortsättning på finska hörnan. Och nu tog du en av backarna. Jag tänker, hur kom Penti in i din målvaktslista? Eller ska kokonen redogöras för nu också? Du ska du ska skita i det med vad, vad de spelar. Det blir tre målvakter av back. Jag tänker att fyra, <laughs> fyra finska gäster var lagom av mig i första avsnittet. Så det är möjligt att det blir lite eh, röra i ditt huvud. Men är du väl van vid emellanåt att ta i rör i det huvudet. Så det jag spelar ju rakt i händerna här nu. Jag, ser vecka, det jag ser redan fram emot nästa vecka Daniel Då blir det en material Och en taxioffer Och en centrum Jag så redan fram mot nästa vecka När de måste backa för då har glömt två finska målvakter Som spelar på På 60- eller 50-talet Det är alltid lika kul jag Tror inte det Ja Jag tror jag är kompletta Nej, och jag tror att vi är kompletta också med röglepodden för den här veckan. Jag tror det. Vi har ju matcher att bevaka torsdag, lördag, söndag, tisdag. Vi kommer att fyra matcher att avhandla när vi ska på den nästa vecka. Herregud. Vi har kommit och tid och prata om betygsskalor och annat. Då. Och det var ju tur att vi tog den nu då. Och så får vi göra en sammanfattning av det sjokligt. Det är ändå spännande för oss att kunna få har han de fyra matcher och sammanfatta. Det är ju historiskt för Rögle podden nu. Och det lär inte hända varje vecka framöver. Så är det nog. Det är nog var det tål en vecka. Är du nöjd? Ja, är Vågen nöjd? Jag tror det. De är i alla fall vårt trogne följeslagare i den här podden. Då hoppas vi också att ni är nöjda som har lyssnat. Och då...